Gure elkarrizketa nagusia beraz Estel Ontziaren Ibilbidea eta Israelera iristear zegoenean izandako ostopetaz hitz eitera eramaten gaitu horretarako telefonoaren bestaldean Mikel Goenaga daukagu Gazaruntz Ekimeneko kidea Arratsaldeon Mikel Arratsaldeon Beraz eh orain dela gutunak eh jakin dugu Israele kostopatu duela, abordatu duela estelontzia Palestinara zihoana, Gazara zihoana, bloke hori e, austera elkartasunez beterik ontzia, baina ondo irutzen bazaizu lagur eh ja daitezekin izandugulako gusti honeta saio honetan, baina eh lagur azalduko dugu pixkat zer zen, zer den e, estelontzia, zer den e, Gazatik, Gazara ekimena. E, bueno ba este da hirugarren au hirugarren e, e, e, ekimenaren inguruan 2010ean izan zen lehenengo lehenengo ekimena oso tragikoa izan zana eh armadak ederra ere dere eta bigarrena izan zan 2011ean itaere ostook izan zituen Atenaaszen e, kontrolpean eta gre, gre, Grekiar e, gobernuak ez ir gutzi pasaronsz Eta Eetau izan da hirugarren saiakera hau batertera da e, zudi talde e, shipp gazza talde taldeak e, antolatua, Eta bere ibilbidea bairu hilabeteko izan da, itxe zehar eta hemen bueno, aukere izan jendun ere Euskal Herrian, eukitzeko gurekin, ba, guztu bukaeran. Eta iru hilabetean doren, ba, ba, itxe izan da, enberi gazkeneko, <laughs> este, ibilbidea, oa, ibilbidea nola baita, e, bazaruntzko bidea nola, azopatu duten, e, izan duten, lehen batean, Gaztiko Berri Tamar millarazegoenean beraz hmm. ehur na certa Kimenaren Gazaruntz ekimenaren e, saiakera esaten e, zenuen hiru hiru saiakera hauetan gutxi gorabehera helburu berdinak blokeoa aportzea elkartasuna eramatea gazara Zergatik, helburu eh, hau, zergatik eh, nolakoa da bloke hori gazak pairatzen duena? Bueno, eh, blokeoa zo gorra da. 2016 aurrera jamas ikiraz izitzitzitunean hautezkundeak eh, eh, gazan. Eh, Iruen larek jarri eh, zuten blokeoa eta gero gainea beti erasopean egon dudan lurraldea da. Dorale oso txekia da, berrogeita piko kilometro luizera eta mabi zabalera, eta milioi terri, milioi, zazkireunda, berro eta marr mila bizitzen da. Beraz, bloke horren bitartez egiten dena da, mundu handagoen espetxe ahondiena e, e, antolatzea. Horren ondorioz, ba, pentsa daiteke oso modu erresian, zer nolako da la matena, bizitzenak e, osasun gintzen, elika maian, elaboraritzen, el, e, eta bestaldetik ere bai, e, arrantzan. Eta arrantza bakarri daukate, bai men oso no, estu bat, irun miliara egiteko arrantza oso leku konkretuetan. Eta arduan, basaiakera hori bai zandan labaita dirasteko, itxasos Itaszoz navtzeko askatazuunña eta eta eskubidea ez, eta horrekin naiz eta gero izan dira beste aukera batzuk, Egiptotik beste talde bat osatu zen blokeoa auzkatzeko eta barbaina hau itsasotik saiatzen ari da. Beraz, esan dezakegu ekimena ekimen politikoa dela, neizta eztakite honetan ere bai, baina beste urtetan saiatzen zen giza eh, giza laguntza eramaten bai. ez eztakita horten ere helburu hori zeukan, baina hori baino helburu politikoa salaketa helburua du ekimenak, ez? Bai, bai, bai, ekimen humanitarioa, ez, ekimen, urmaria, ekimen humanitarioa sobra eske gaindite ke modu askotan, eta segura eski ganea herrerrek esatez dabaik guk ekemin humanitarioa baldin bada, ba gure bitartiz bidali ezazute, eta guk eramugaz era ditugu azara, oie esaten dute ez. Ekarri barkua gure portu batera, eta gero gukortikan eramango ditugu azara. Ez hau da salatzeko zerunako egoera, bizidan gazako herria eta palestinako herria oroarrez, Hhh. Hmm. Beraz, esaten genuen, eh, orain dela egun batzuk jakin genuela, bueno, eh, txasontzi hori estel, eh, zela, naiz tazuk azpimarratu bezala nazioarteko uretan oraindik zegoen, baina hurbiltzen ari zen nolabait gazara eta kontatzen aldeguzu zer e, gertatu zen momentu horretan. Bueno, gudakigunez, eh, au larumbate koizarrean 9:30ak kalden ja lenengo Bagenekien zerbait gerdatuko zela ze izan zi ja eh, Estadu Israellarrak ja it egin zu nolaaba eh, mehatsuua botazion Finlandar eh, Finlandndiarre eh, estaduari ere baiize barkuaa te dijoa eh, Finlandiarei ikurrarekin eta orduan, bueno, duun bon jamehatua botaziotontarrduun bagenekien zerbait gertatuko zela egun horretan eku kontatua bageneukan eh, insaontziarekin. Eta azken maizan zanala ja, baina inguratuak sentitu zirela, ba, naiko bazei sortzi, oitxasontzi, bitartez, eta e, momentuan e, komunikazio guztiak, e, alaba, ja desegin ziren beste, beste protokolo bat egiten dutena, irra, armada erraileak nola baina komunikazio guztiak e, apurtu, eta e, ba, direz, guba, guain badakigu nahiko bortitza izan zela e, e, itxasontzia hartzea erabili zutela ere bai tresna e, pistola elektrikoak holakon e, bat jendean nola baite e, zegaoek egizuten aria ja prestatu da zaten lako resistenzia pasi bat egitean nola baite ez, baban, geldirik zutik pasatzen e, ezusten eh Israel da armadari, baina moan erabilizuten horrelako pistolak esan zigutenea, esan digutenea, ez, ez tardu ya, ya bideratu zuten ontsia azdot eh, portura, Israelen dagoen azdot portura. Eta aipatzen zenuen lehen, ba, lendabiziko urtean, horrelako egoera batean, hildakoak ere egon zirela pentsatzen dute zuek, e, eta ez bakarrik zuek, azkenean Palestinaekin elkartasuna duen edozein pertsona, ba, beldurra pasako zuela, ikusita israelek berriz ere beste barku bat e, abordatu barzuela. zuela. Bai, bai, bai, onbezio hori ze... E, ek, <risa> armatoa juten dira eta oso askarra dira tirokatzen hori urtetan eta urtetan ikusi zan dugu eta arduen bai zegoela horrelako beldur bat baitare pentsatzen gen duen Israelek ez zula egingo berriro ere beste triskantza bat e, egin zuena bezala kontonartu behar da triskantzaura Turkiar jendearen narka izan zan ere osea badauka beste karga bat ere bai mabimar Marmara itasson zienan eta ba gainera bon bon eske hor aukera esan zen barkkoanzigazten hogeita hamar pertsona horieetatik e, ba, ba leko askotatik eta euskal herritik ere zijuango e, bego, bego zabala emakume Nazionalistako kidea hiruñatrra abokatua feminista eta beste dutik ere, beste Laura, eta beste kide bat e, Izquierda Unidako Parlamentaria Balentzian uste, eta gero zehuazen ere bai, beste parlamentaria izu ediarrak. en fin, bat zegoen, saia e, kera zan ere bai, no baite, beste, e, en fin, nola baite, e, gure herrietan ere zerbait ere agiteko hori gertatzen bazan, ez? Hmm. Ez dakit aukera izan duzuten beraiekin hitz egiteko, zeren deportatuak e, izan dira, aukera denak bueltan daude, ez? E, bueno, zehatz mehatz, e, e, eskal bai, bego bai, e, Estado Espainalekoak ere bai, e, Greziarrak ere bai, bazio jazten beste gozkidea, E, Naiko, bueno, bainan hor arazoak izan zian, e, e, batzuk e, Iru Israel darzi joazten ere bai, e, eta biek atxilotuak izan zian, eta bain uste gaur bertan eraman dituztela laitxera, ba, usain zapean, beraionetxera, baina bere e, prozedurat e, este tribunalen laurrean jarraitzen du. E, ordun bai itzen gendun nola bai ja, iritsi izan atzo ustezatzu arrozaldez jairuñara, hana harrela egin zioten, eta bai hori berdina, e, osa unaiko bortitza izan zala tratua, eta sentitu direla, ba, bueno, ba, guztiz, en fin, matxakatuak, eta horrela izan da, e, eta ordun dun pesa zekatu du, nola tratatzen duten ere palestina jendea, ez. Hmm. Ondori hori kekarri aldezake bai e, pertsona, nazioarteko pertsona horien bai estatu espainolekoak euskaldunak edo gerreziarra aipatzen zenitunak baina baitare e, bai Israel darroien zako Israel darroietako naiko horra diazea bai ja sartu diete ba, sakite, taizioa aregioakin elkar lana e, Israelko legeria karlana e, En fin, ez, ez betetzea, e, baina hauek gehiena dira, bueno, hauek militantea dira, militantea, pe, okupazioaren harkako militanteak, eta hauek ere, jadaramate urte asko, hauek intzasko egiten batzuk ere, armadan hibilitakoak, ezertzituan hibilitakoak, eta e, horren kontrako okupazioaren harkoak, koko talteak, talekoak dira. Eta ordun bai, hauek baina baz ekiten on dignorakoa gerta ziteken. Hmm. Eta kit aurrerantzean, e, akaso goiz egida baina eh ezta kit egin duzuten berriz ere urrengo urtean orrelako ekimen bat eh martxan jartzeko edo beste modu batzuetan pe, zeren pentsatzen dut ziurdena lanean jarretuko duzutela, ba, palestinarekin e, elkartasunean, ez da? Ba bai, bueno, e, gauzak hauek ez dira, egun batetik be bestea egiten, nahiko koston dia dute, e, bakarri egemen batzen naiz nola, lengo urte 2000 maikako e, gazaruntze gaza, saioa, e, zitsasontzi bat ere, e, lortu zan, e, edo sin sanger eta hori oraindik ere atenazen dago. Hoi kosto dira, baina badakigu bai leku askotan badau dela taldia cortas la ne en Irlanda, Sweden, Canadian, el leku askotan nordun ez daukati nengodarik hori errepikatuko dela bai. Lortuko, lortuko alda bloke hori aportzea. Bueno, hoy eh, Ekin zauek egin behar dutena, lebatetik, eh, kartasuna sakondu, gizaks, eh, eh, eh, elkartasuna eh, el sakondu, baina bai ere, oiukatu, ba, estaduei, eh, eh, eh, eh, Europar batasuneko, estaduei, eh, eh, nola baite, beraiek ere bere indarra egin behar dute, Egoera hain injustua den eta hain beste denbora daraman eguera hain latza eta bortitza eta e, en fin, ez daukate beste izenik ere adierazteko hori mantentzea guztiz gulerte e, zina da e, momentuan etan e, sortzen da, mila behatzen da eta sortzian momentuan etan, 2008an, Palestina, oraindik ez dago ez da estadu, estadu normal bat ulerte zina da, nola izan daiteken hori, hori argitarbi dago, beste interes handiadarela ba, Palestinaren estadoari eseriteko asmoarekin. Ordu gu, gure gure bultsada txikia eman behar dago, ba justiziaren alde eta e, Palestinaren errialden herriaren eskubiden alde. Ba, Mikel, hemen duzute txokoa ere guzti horretaz aritzeko nahi duzuten ean, mi esker gaurre gurean izateagatik eta animo egiten ari aritzuten lan horrekin jarraitzeko. Ba, mila esker zuei ere eta eskerrik asko aukera hau izateagatik da mantentu gobera kontraktuaz noski baiet. Bozongi, ba, laizter arte? Agur.